Thorvaldsens Museum Vi har tidligere på Kulturkanalen beskæftiget os med den karakteristiske museumsbygning Thorvaldsens Museum, der stod færdig i 1848. Tidligere har vi kigget særligt på de bemalede og dekorerede facader, hvor du kan gå på opdagelse i kunstneren Jørgen Søndes frise. Den forestiller folkets modtagelse af Torvalsen, da han vendte hjem efter at have levet en stor del af sit liv i Italien. Som navnet antyder er bygningen et museum for netop billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og rummer en stor samling af hans værker. Fra skulpturer i alle formater til hans egen kunstsamling. Bygningen er skabt af arkitekten M.G. Bindesbøl med stærk inspiration fra Italien. Lige fra de bemalede facader til museumsgården, hvor der er dekorationer af palmer, til den indvendige udsmykning med dekorationer i alle rum. På museet kan man gå på opdagelse rum for rum i det ene farveunivers efter det andet. Alle lofter er rigt dekoreret med ornamenter udført i perioden mellem 1843 og 1848 af mange forskellige kunstnere i guldalderen. Her er der meget at gå på opdagelse i, lige fra planteornamentik, gipsudsmykninger og himmelvævninger, men også på alle vægge og gulve er der udsmykninger i klare farver og med geometriske mønstre. Inspirationen til den indvendige indretning stammer fra det antikke Rom og Pompeji og står på den måde i en skarp kontrast til anden nordisk arkitektur fra 1800-tallet. Bertel Thorvaldsen er en af de største kunstnere, som har levet i Danmark, særligt hvis man fokuserer på hans store succes uden for landets grænser. Han var kunstner i den danske guldalder og hentede inspiration i den antikke kunst. På museet fornemmer man hans store produktion, i form af de mange skulpturer, skitser og meget andet, som toner sig op i store eller mindre formater. Fra byster og en til en skulpturer af kendte personer, til skulpturer af guder, reliefer og kolossale rytterstatuer og religiøse skulpturer.